Emen gaude goiz guztietan bezala zuen irreti zaigo gogo Euskal Maxima F. Eta egunero bezala gure top 6 orkestuko dizueguk. Zeia er, a besti goza, tegitaldearen agira eta besti irurak niko txartena. Zeigarren postuan aurkesten dizuego Niko Etxart abeslari zuberotarraren agur zuberoa abestia. Bamila beratxeron da mairuan, jaiotako rock and roll musika abeslaria da. Oso zaila egin zitzaion rock and rollean arrakasta izatea. Subero handu jatorria eta Pierre gordazarrekiradat Bordazar, zuen millderatxe on da berrogeita berrobeeta 6 Eta, eta is oxe gure Twitterreko segitzen. Arro Euskal Maxima FM eta gure weborria lean zuen apesti gokonegi boak emema www.Escalmaximalfm.des Voste eta kidita zititas Bizinit tristerik, abandonaturik, ezpeita eririk, Pariz ez besterik, zubez aldakorik. Aztelena bi alamun, ez zinez lertzea arna gure bosgarren postoan dagoen gozategiaren abestia, kalamberak. Ia arreba hauek, aziareta inoa gozategi abesti hau irogarren diskoaren abesti bat zen. Mila da lagetan mazortzea barren urtean egin. Eta disko honekin, gozategi nahi arreba, Argentina, Suitsa, Frantzia, Espainia, Finlandia eta Uruguai jotzea lortu zuten. Laogarren postutik niko etxarten audezti bat agartzen zaide, eperrat. Euskal abesti horrikoia da eta zubero handuk jatorria. Niko etxartek aribe dualde lekin kantatzen nien audezti hau. Bazuen ba, gauzarik bitxiena da, hainbat euskuntzatan dagoela eta hainbat euskaltietan. Gazteta zunezer bat, neskartilen <tik>, zunez bilohori poli bat sunen astetan sunegera ba neskartilek ogatzetu bilo hori poliva ba. postuan nirekin abiestea dago 1996ko udako kantua de Sansem eta gozategiren bigarren diskoa abestia izan zen Iturbek egin zuen ekoizpen lana, eta tradizional er generoko abestionekin mila beratxionerok temarreko, amarkadatik aurrera bermena guztietan entzuten zen. Eta repikatzen dugu, gure tuterreko arroba euskalmaxima.fm eta zuen botuak www.euskalmaxima.fm.ez orrialdean eman ahal dituzue. Zailoa maitxear dago eta inoes baino obeta amaituko dugu. Ibigarren postuan niko etxarten izangira abestia. Izangira, miaberatxion da irurogeta ma urte aldek, aldera niko etxartek agitaratutako roka besti bat da. Haur egun arte, ezagutzen den Euskara utxeran abesturiko lehenbiziko roka bestietako bat izatearen ospea du. Hordura arte, Euskaraz abesten ziren, abestiak folka bestial izan noi baitxiren. Black and rollin Black and rollin Black and rollin Itanguila Eskualedin Black and rollin Black and rollin Black and rollin Black and rollin Deleengo gara Gozate giren egunon abestia daukago Bo surte deruago Deraien Naugarrendizkoa kaleratu zuten Egunon Izen mezuak mesu bak korra zabelu nahi zuen talea, baina kantuen itxetan eduki sozial eta politikoak pizu handia hartu zuen. Bai eta maita ere. Eta espanietan, kaua, tabala talaua, argizipata, kogoen zurin. Koian, hilaren argian, ainari baka. dugu zuen guztuke izan den irrati saioa hau? Meseres, ez utxe gure Twitterera jarraitzen eta botoak ematen gure web guunean. Gure burarte.